14. Nem mondhatom az ezután következő időszakra, hogy eseménytelen volt, ilyen nincs a vadon életében. Vadáztunk, hogy megtömjük a hasunkat, és ha kudarccal végződött a hajsza, másnap korgó gyomorral, még jobban igyekeztünk, hogy sikerüljön. De sokat tanultam, ügyesedtem és így táplálékban nemigen volt hiányunk a vadban bővelkedő dombvidéken, ahol Nogó egy kevéssel minden nap magasabbra vezetett cserkészéseink során a szárazföld belseje felé. Bár az üres tengerpart után számomra teljesen közömbös volt, hogy merre haladunk, mégis értekelt ez a Nogo eddig megismert egyéniségétől annyira különböző céltudatos vonulás. Ekkor már tudtunk annyira beszélgetni, hogy megkérdezhettem tőle, miért megyünk arra. Erre dombok mögött még magasabb dombok, magyarázta. Aztán sziklák, ahol nem nő semmi, csak kő van és nagyon meleg. Azon túl megint lefelé megyünk. Dombok kicsik, sok pocsoja, sok vad, erdő, fű és bozót. Ott vadászik nogó népe, egészen nagy vízpartjáig. Visszagondoltam Tenling előadására, hogy ez a kontinens 4600 kilométer széles. Olyan messze kell mennünk? A másik partjáig? Az sok-sok idő, nagyon messze, vetettem ellen. Nem, nem messze. Annyi nap múlva ott vagyunk, mint kezem, meg lábam ujja, meg még egyszer a kezem. Harminc nap? A vadászat kitérőit és nogó kényelmességét számolva ez nem volt több 200-250 kilométernél. Hogy lehet ez? Nogó továbbmagyarázott. Ha eső nem esik, és minden száraz lesz, akkor Nogó népe megy nagy vízhez, hogy igyon. Az a nagy víz nem olyan, mint ez, ahol dof-dof volt. Az a víz szalad, és partján sok-sok krokodil. Így hallottam először a nagy folyóról, ahová a horda a nagy szárazság idején vándorolt. De egyelőre még messze volt a száraz periódus. Naponta legalább egyszer ömlött a víz, a haragos vihar felhőkből, sűrű villámlástól kísérve. Egy alkalommal alig kőhajításnyira vágott bele egy korhat törzsbe, és percekbe tellett, míg az uhogó eső eloltotta a felcsapó lángokat. Nogó érdeklődve figyelte, és odahagyva kényelmes bozótunkat arra felé igyekezett a barátságosnak éppen nem mondható felhőszakadásban. Mondott valamit, amit csak később, kereszt után értettem meg, mi alatt Nogó sajnálkozva szaglázta körül az elszenesedett vizes törzset. Nogó népe ismerte a tüzet. Nem, tüzet gyújtani még nem tudtak, de amit a természet adott nekik így, talán éppen villámcsapás alkalmával, Valamikor emberré válásuk hajnalán, azt megőrizték. Agyaggal kitapasztott kis kosárkában, annak parazsától lobbantották lángra esti tábortűzüket. Mikor idáig jutottam Nogo megértésében, szerettem volna fejem a legközelebbi fatörzsbe verni. Hetek óta mézköves dombok között járunk, naponta belebotlok a vízmosások alján az éles szélű kemény kovakő darabokba, és nem gondoltam tűzre. Hát hol a határa élhetetlenségemnek? Alig vártam, hogy elálljon az eső, és a felhők mögül kibújó nap felszárítsa a vidéket. Nógónak meghagytam, hogy bunkójával törje szét a törzset a szárazon maradt belső korhat részig, én pedig a legközelebbi kovaköveket próbáltam sorra. A vállát vonogatta, mikor elközben elmagyaráztam, hogy mit akarok csinálni. Vrú a legnagyobb varázsló nogó népe között, de ezt még ő sem tudja, hitetlenkedett. Magam is biztosabb voltam az elméletben, mint a gyakorlati sikerben, és ez a meggyőződésem csak erősödött, miután fél óráig eredménytelenül ütöttem a kiszemelt kőhöz övem egyik acélcsatját. Szikrát ugyan már az első ütéseknél kaptam, de vagy rossz irányba pattant, vagy nem volt akkora, hogy belekapott volna a száraz fa bélbe. Aznap már vadászat után voltunk, így Nogó meglehetős türelemmel figyelte próbálkozásomat. – Meddig kell körmödet ütni, hogy tűz legyen? – célzott ártatlanul félre sikerült ütéseimre. – Ne gúnyolódj, Buda lapos fejüje! – dühöngtem földi nyelven. – Csak azért is lesz tűz! Mintha varázsigét mondtam volna, Nogó annak is tartotta a számára érthetetlen szavakat, a következő ütéskor erős szikra pattant, egyenesen a kívánt helyre, és a fehéres fán parányi sötét folt kezdett növekedni. Parázs! Lángot éleszteni már nem volt nehéz. Nogónak nagy gyakorlata volt benne, miközben növekvő tisztelettel figyelt, amiben jó adag félelem is vegyült. Hogyne, hiszen olyat tett ez a gyenge, szőrtelen lény, aki egy törött lábú antilopot sem tud rendesen agyonútni, amire a nagyhatalmú vrú is képtelen. Tüzet varázsolni a kőből. Ez felülmúlt a nogó minden elképzelését. De a lobogó kis kupac mellett engem is elfogott valami furcsa áhítat és érzet. Szegényes a fantáziát, Gregor, korholtam magam. Erre már a legelején rá kellett volna jönnöd. Mentségül szolgált ugyan, hogy nem sok ilyen tüzet láttam életemben. Régen volt, még középiskolás koromban, hogy egy kiránduláson tüzet gyújtottunk, hogy növeljük a táborozás varázsát. A mi századunkban a tűz a kohókba és a pár termikus erőmű kazányának mélyébe vonult vissza, átengedve helyét a mindenható elektromosságnak. Tudom, sok ember felnőtt nem csak anélkül, hogy tüzet gyújtott volna, de nem is látott soha lángot, legfeljebb csak a geovízió valamelyik közvetítésében. De ha már ide kerültem, hamarabb gondolnom kellett volna az ember legősibb segítőtársára, hamarabb kellett volna fellobbanni ennek a lángnak. És egyáltalán, Nogó életmódjának másolásán túl, miért nem törődtem többet ember múltam, emberi tudásom alkalmazásával? Arra a találénkonyságra és tettvágyra gondoltam, ami a Dév vagy Andrei emberekből buzott kiapadhatatlan energiával, és szégyeltem magam. Másképp kell élnem ezután. Itt vannak a kövek, geológus vagyok, és elnéztem, hogy nogó napokig veszködjön új szakócája elkészítésével. Halványan, sajnos túlságosan halványan, felrémlettek az órák az egyetem archeológiai tanszékén, és nagyon fájt, hogy akkor kevéssé fogtak meg az ott látott, hallott dolgok. Csak címszavak ragadtak belém. Paleolitikum, mezolitikum, neolitikum... A felosztásnak ezt a három fő pillérét még csak elmondom, mint rossz diák, aki a vizsgán idegen szavagba igyekszik takarni tudatlanságát, az egyes kultúrákról azonban aligha tudnék, akár közepesre is felelni. Viszont ismerem a köveket, keménységüket, törésüket, és ha ez a bolygó csak nagyjából azonos geológiai felépítésű, mint a föld, akkor azt is tudom, hogy mit hol kell keresnem. És nem csak a kőkorszak szerszámkészítésére alkalmas anyagát tudom felismerni, hanem felkutathatom az érceket rejtő nehéz kőzeteket. Lesz értelme ért életemnek ezen a földön is. Megtanítom nugót és népét az ércek feldolgozására. Kiemelem őket a kőkorszakból. A fejlődésnek olyan lehetőségét tárom fel előttük, hogy évek alatt évezredeket léphetnek. Nem tudják mi a dárda vagy a gerej. Az éles hegyű hajítófegyver Nem ismerik a nyilat sem, de mind-mind meg fogják tanulni, és sokkal könnyebb, boldogabb lesz az életük, mint eddig volt. Csak gondolkozni kell. Használd a fejed, ember vagy, kiabáltam hangosan, és karom a lobogó lángok felé nyújtottam. Látod, Gregor, ez is sikerült, és sikerülni fog a többi is. Nogó félreértette a mozdulatot, és megborzongott a földi nyelven kiabált szavaktól. Félelemmel nézett rám. Tűz már ég! Ne csinálj új varázslást! Elhúzódott, és a bunkóját szorongatta. túl túllőttem a célon. Lehet, hogy sikerül megváltoztatnom Nogót és törzsét, de ha nem kellő tapintattal fogok hozzá, ez a hatalmas ősember még a kezdet előtt csupán félelemből Szétlapítja a koponyámat. Ki vagy te? kérdezte támadón. Hol a törzsed? Miért jöttél ide? Hol tanultad a varázslást? Sokáig tartott, míg megnyugtattam, és nagyon vigyáztam, nehogy újabb tápot adjak félelmének. Már nem volt messze az alkonyat, és újra viharfelhők gyülekeztek az égen. Egy kiugró szikla alá húzottunk, oda mentve a tüzet is, és ott, amint az éjszaka mélyül árnyai sorra eltakarták előlünk a látható világ darabjait, a lángnyelvek furcsa imbolygó árnyakat táncoltattak a sziklafalon. Belefogtam, hogy akár megérti, akár nem, elmondjam Nogónak a történetemet. Nogó angodalmait sikerült elaltatnom. Különben is egyre jobban lekötötte a hordával való közeli találkozás gondolata. Elfogadta a tüzet, és igazat adott nekem abban is, hogy bunkója repedéseibe éles kőszilánkot vertem, így növelve a fegyver hatékonyságát. Dárdát is szerettem volna készíteni, de egyelőre jó nyersanyag hiány nem tudtam az éles kőpengét megbízhatóan rögzíteni a nyél végén. A hánycsból készített kötés hamarosan töredezni, foszlani kezdett, az állati inak pedig megnyúltak és rothadni kezdtek az erősen párás levegőben. Márpedig az olyan fegyver, ami csak körülbelül szolgálja a biztonsággal gazdáját, rosszabb a semminél. Esetleg éppen akkor val vele kudarcot a vadász, amikor az életéről van szó. Ezért nem kísérleteztem egyelőre tovább a nyíllal sem. Vártam, míg biztonságos anyagból készíthetem el. De nem tettem le terveimről, és még vérmesebb reményeket is forgattam a fejemben a horda életének megjavítására. Nem tudtam, hogy azon a vidéken is találok-e majd ilyen pompás kovakövekt, mint errefelé. Ezért öven minden rekeszét teletömtem a legjobb darabokkal, hogy minél többnek jusson. A magam tűzszer számát pedig tökéletesítettem. Az egyik üres serkentő tokba gondosan kiszárított taplóféleséget gyűjtöttem. Melléje raktam az acélcsatot és a tűzkövet. Jól számítottam, mert lassan magunk mögött hagytuk a mészköves vidéket, Utunk feketés vulkánikusnak látszó közet között emelkedett egyre magasabbra. A fák a dús füvű mezők elmaradtak, csak egy-egy szívós cserje tűrte a növekvő hőséget. Vad alig mutatkozott, az áporok vizét is nyom nélkül elnyelte a sziklatörmelék. Nógó számított erre és nem esett kétségbe. Jó húsban voltunk mindketten, az elmúlt hetek mindennapos bőséges zsákmánya után nem jelentett nagy áldozatot, hogy két napig csak a kaktuszforma növények leves húsát ettük, és a sziklák mélyedéseiből néhol olyan tiszta esővizet ihattunk, mint még soha vándorlásom során. Aztán az össze-vissza dobált háznagyságú tömbök folyton emelkedő útvesztőjéből sima meredek gerinc emelkedett a magasba. A felhők szinte érintették, mikor föléje szállva eltűntek mögötte. Nogó ismerősként üdvözölte. Holnap lefelé megyünk, magyarázta. Ott azon túl sok-sok mező, erdő, sok vad. Ott vadászik Nogó népe. Hátulról, amerről jöttünk, hangzavart sodort felénk a szél. A sziklák ide-oda dobálták. Ilyenkor a legjobb, ha elrejtőzve megvárod, míg kiderül hasznos-e számodra, vagy jobb, ha odébb állsz. A csupa szikla bevágás azonban, amelyen fölfelé haladtunk, egyikre sem volt különösen alkalmas, és mire nagy nehezen bepréseltük magunkat egy keskeny hasadékba, pár méter magasan az egyik oldalon, már tudtam, hogy ezúttal jobb lett volna az első, meghatározhatatlan zajra elfutni innen. A szűk helyen se megfordulni, se felegyenesedni nem tudtunk, és a naptól átforrósodott sziklák sütötték a bőrünk. De még jobban melegem lett, amikor a bevágás fordulójában feltűntek a lárma okozói. Csupa olyan állat, amilyeneket még sohasem láttam. 5 hat foltos bundájú, vicsorgó macska féle gyűrűjében egy felnőtt, bivajbikánál is nagyobb, különös vastagbőrű védekezett. Rövid, alig félméteres érzékeny ormányát a homlokára csapva, a macskák minden ugrással azt próbálták elérni, azon igyekezett, hogy súlyos oszloplábainak rúgásával távol tartsa magától támadóit. Szája szegletéből satnya agyar pár görbült lefelé, ami arra talán alkalmas volt, hogy gyökereket, gumókat szaggasson ki vele a földből, a harcban azonban nem vehette hasznát. Kétségbe esetten forgulódott. Vállán, tömzsi nyakán és fején mély vérzősebek jelezték, hogy már régóta folyik a küzdelem. A nagy sörényesnél kisebb macskafélék aránytalanul hosszú lábakon táncolták körül áldozatukat. Ugráskor karcsú testük olyan könnyen szökkent magasba, mintha rájuk nem vonatkozna a gravitáció törvénye. Némán hang nélkül támadtak, a levegőben változtatva ugrásuk irányát, hogy kitérjenek a vastagbőrű bordatörő rugásai elől, és alig ért lábuk földet a sikertelen ugrás végén már is újra a levegőben voltak. Soha nem láttam még ilyen könnyed mozgású ragadozókat. Ugrásaikban volt valami balettáncos szépség. Ez azonban művészi gyönyörűség helyett csak fokozta aggodalmamat. Ezek úgy szednek le bennünket bolondul választott búvóhelyünkről, mint macska a madárfiókát. Egy közepes ugrás, és a nyakunkban van a 60-70 kilós élesfogú karmos veszedelem. Felnéztem, hogy nem tudunk-e valamiképpen magasabbra kapaszkodni a sziklákon. Szárnyak híján azonban ez reménytelennek látszott. Komisz csapdába jutottunk. Egyetlen remény maradt, talán addig tartja magát ez a nagy vastagbőrű, hogy nem ebben a szorosban fogják leteperni, és ahogy jöttek, a körbe-körbe keringő küzdelem lendületet tovasodorja őket. Ez azonban egyre kevésbé látszott valószínűnek. Az ormányos imbolygott, meg a köveken, bizonytalankodó rúgásait mind könnyebben kerülték ki folyton rohamozó ellenfelei. Mik ezek? bögtem oldalba Nogót. Azt a nagyot már láttam, lombot és gyökeret eszik, vadáztunk rá, de nagyon erős, három vadást megölt és elfutottunk. Ezek a foltosok megölik, előbb őt, aztán minket. Ő is kétségbeesetten nézett fölfelé a sziklákra, mint előbb én. Arra kell menni. Hát nem lehet. Nogó mégis megpróbálta közel két mázsáját feljebb szorítani a szűk helyen. Az erőlködéstől leszakadt az a keskeny párkány, amibe kapaszkodott, kőzuhatak záporozott a fejünkre és gurult az alattunk küzdőkre. Nogó megbillent, ha el nem kapom, a kövek után zuhan. Vigyázz! A sziklához lapulva néztünk lefelé. A harcot egy pillanatra megszakította a dübörögve lezúduló törmelék. Egy félmázás darab szétzúzta az egyik ragadozó hátsó lábát. Hörögve, vinnyogva pörgött maga körül fogaival a bénán csüngő testrészt felé kapdosott. A többi is meghátrált, kereste az új ellenséget. Ha a vastagbőrűben lett volna még egy szikrája az ösztönös találékonyságnak, most megfordíthatta volna a küzdelmet. Ha most nekik rohanna, legalább kettőt letaposhatna támadói közül, és tovább menekülhetne. – Támadj, és aztán fuss! – biztattam magamba. – Támadj már! De csak állt, kimerülten lihegett, fejét magasra emelte, mintha csodálkozna, hogy kínzói békén hagyják. – Fúss, Menekülj! A pillanat kihasználatlanul elúszott az idősodrában, és a vastagbőrű sorsa betelt. Még akkor is kábán állt, mikor a levegőben feléje szállt az egyik ragadozó karcsú teste. Az ugrás végén a macska megtapadt az áhított célon, a vastagbőrű fején, szétszaggatva a tekergőormányt, karmaival megvakította a tántorgó állatot. A másik négy ragadozó is ugrásra lendült, és ami ezután következett, az már nem küzdelem volt, csak véres, hentes munka. Hatalmas darabokat szakítottak ki vállából, oldalából, az egyik a gerincén végigkúszva a nyak kereste a vastagizmok mentén. Hallottam a csontok ropogását fogai között, és a nagy vastagbőrű, mintha villám csapott volna belé, elvágódott. Estében kettőt maga alá temetett támadói közül. Az egyik fájdalmas üvöltéssel vergődött, derekáig beszorított testel, a másik néma maradt. Nyilván azonnal agyonnyomta a tonnányi hústömeg. A többi három ügyet sem vetve rá, zabálni kezdett és oda a törött lábú negyedik is, aki nem vett részt a végső küzdelemben. Mohón faltak, fölhasították áldozatuk hasát, és a kiforduló beleket húzgálták szerteszét véres pofával. Edzett vadon lakónak tartottam már magam, mégis megborzongtam. Nogót is pánikba ejtette az ismeretlen állatok vagysága. Megpróbált újra fejjebb kúszni, majd a sikertelen kísérlet után hajmeresztő ötlettel állt elő. Ugorjunk le és fussunk! A sziklafaltól, ahol kuporogtunk, a vastagbőrű teste nem volt messzebb hat méternél. Őrült vállalkozás. Nem lehet. érnek, tiltakoztam. Nem tudunk olyan gyorsan futni. Nogó megy, mondta. Itt megölnek. Gyere! Mielőtt bármit tehettem volna, egy ugrással lehuppant a rejtekünkből, és őrült iramba rohanni kezdett. Nyilván arra gondolt, hogy a zsákmányuk teljesen leköti a ragadózókat, és egérutat nyerhet, de rosszul számított. A kövek zörgésére az egyik felkapta a fejét, és nogó után lendült. Vigyázz, ordítottam tehetetlenül szorongatva izgalommal a lapos fejű botorul hátrahagyott bunkóját. Ugorja a sziklákra! Nogó már a szakadék túlsó fala mellett rohant, és kiáltásomra, mint a labda pattant fel egy kiszögelésre. A nagymacska utolsó ugrása rövidre sikerült. Karmai pár centivel Nogó kalimpáló lába alatt csaptak a levegőbe, és mire egy szempillantással később újraugrott, Nogó már a kiálló szírt tetején lapult, elérhetetlen magasságban. A macska ugyan néhány eredménytelen ugrás után visszatért a lakomához, Nogó kísérletének egyetlen eredménye mégiscsak annyi volt, hogy most már külön-külön kellett szembenéznünk a várható támadással. Nogó csak úgy mehetett volna tovább, ha ismét leúrik a szakadék aljába. De ehhez láthatóan semmi kedve nem volt. Lihegve gubbasztott a sziklán, a futás izgalma és a kétségbe esett kapaszkodás teljesen kimerítette. Elmondtam mindennek, ami hirtelen eszembe jutott, de ezzel nem segítettem semmit. Kiáltani nem akartam neki, nehogy felhívjam magamra a macskák figyelmét. Elkeseredetten támaszkodtam a sziklának, nogó bolond ötlete még reménytelenebbé tette helyzetünket. Külön-külön igazán semmi esélyünk nem maradt. A délutáni nap könyörtelen erővel sütött, a kövek perzseltek körülöttem, a levegő nem mozdult. Legalább még négy óra naplementéig. Valamit tenni kell, valamit, ami megoldja, Töprengésemet dühött, morgás, nyávogás szakította a félbe. A törött lábú és az, amelyiknek a hátsó részét a vastagbőrű bénává lapította, összeverekedtek egy különösen finom falaton. Elnyomorított testük mozdulatai távolról sem voltak olyan könnyedek, kecsesek, mint éptársaiké. Ugrani, futni egyáltalán nem tudtak, idétlenül hemperektek a köveken, miközben vadul marták egymást. Érdeklődve figyeltem őket ahhoz, hogy akár egyet is elpusztítsunk közülük, kevés az erőnk. Különösen így, hogy 30 méterre vagyunk egymástól nogóval. De ha sikerülne valahogy elérni, hogy a többit is megsebesítsük, az ötlet felvillanyozott. Lássuk csak! Ami eddig történt, az nekünk kedvezett. Hatan üldözték ezt a szegény vastagbőröt, Egyet agyonnyomott egy sánta, egy félig béna, már csak három maradt, akiktől valóban félnünk kell. És azok is a legjobb úton vannak, hogy kevésbé félelmes ellenfelek legyenek, ha ilyen iramban falnak tovább elnehezült gyomorral talán már nem lesznek olyan gyorsak. Persze, három egyszerre még így is játszva elbánik akár velem, akár nogóval. De mi lenne, ha elérnénk, hogy ne egyszerre támadjanak? Nogó biztonságos magasságban van. Ha a kődobálással, kiabálással arra ingerelni a macskákat, hogy őt támadják, akkor én is észrevetetném hasonló módon magam. Talán, talán elképzelhető, hogy megoszlanak. Egy marad nogónál, és kettő támad rám. Vagy akár kettőt is le tud kötni, és nekem egyszerre csak egyel kell szembeszállnom. Kétségbesett vállalkozás, sok feltételezéssel, melyek közül akárhány fordulhat másként végzetesen, még sincs más választásunk. Ha még két órát kell kuporognom ilyen agylágyító hőségben, úgyis tehetetlenül gurulok le innen a hasadékból, és nogó helyzetesem sem rózsásabb. Meg kell próbálni. Óvatosan meglazítottam a köveket magam körül, és a hasadék szájánál halmoztam fel őket. Így több helyem lett mozogni, a laza gát pedig leomlik a ráugró macska alatt, és az visszazuhan a kövekkel együtt. Ha szerencsém van, megsebzi anélkül, hogy Nogó számára túl nehéz bunkóját használnom kellene. De az esés legalábbis megzavarja. Ez is előnyt jelent. Mikor már nem tudtam több követ felrakni, mert féltem, hogy az egész alkotmány ledől a saját súlyától, 30-40 kilós és még nehezebb darabok is voltak, még egy halomnyi dobásra való kisebbet is a kezem ügyébe gyűjtöttem. Egy óráig is eltartott, míg mindezzel elkészültem. Teljesen kiszáradtam az napi forróságtól. Ajkam cserepes volt, aznap még nem is ittunk. Lihegve pihentem, és a ragadozókat figyeltem, vajon eléggé elnehezültek-e már a tömérdek hústól. Csodálkozva vettem észre, hogy egy hiányzik. Csak két nyomorék és két ép macska tépdeste a vastagbőrű hulláján. Hol az ötödik? Időbe telt, míg rájöttem, Belebújt a felhasított hasüregbe, csak kígyózó farkának a vége árulta el a hollétét. Megkönnyebbültem, fölsóhajtottam. Azóta se lát, se hal, tehát csak kettő marad. Lógó hasuk elárulta, hogy sok kilóval nehezebbek már, mint amikor megpillantottuk őket. Itt az ideje hozzákezdeni. Vigyázva, nehogy túl hangos legyek, de mégis meghallja, biztatni kezdem Nogót. Nogó? Dob meg őket! Miért? Nem értette a tervem. Elmagyarázni bajos és hosszadalmas lett volna. Ha túl sokat beszélek, idő előtt fölfedeznek a macskák. Márpedig én nem voltam elérhetetlenül magasan, mint ő. Dob meg őket! Én is dobok! A hiúságánál próbáltam megfogni. Nogó erős és ügyes! Nagy vadász! Fejbe dobja őket! Elszaladnak! Nem hiszem, hogy elhitte, de nyilván eszébe jutott korábbi dicstelen szereplése és biztonságos magassága. Mellét verve kiegyenesedett a sziklán, és válogatott csúfságokat kiabált a macskák felé. Az egyik, azt hiszem az, amelyik az előbb felkergette a sziklára, hunyorogva figyelte, aztán lassan jól lakottan elindult feléje, hogy közelebbről megnézze, ki az, aki ilyen szemtelenül már másodszor zavarja meg az evésben. Nógó megvárta, míg egészen a szikla alá ér, és kőzáport zúdított rá. Az egyik kő teljes erővel a macska érzékeny orrát találta el, és a kíváncsiság egy pillanat alatt vad és őrjöngő dühé változott. Az előbb még lusta vadállat hörögve ugrott a magasba, de újabb kövek fogadták, és amikor eredménytelenül esett vissza a földre, a nagymacskában véglegessé érett az elhatározás, hogy leszámol ezzel a sziklán ülő félével morogva, sanda pillantásokkal kerülgette a szírtet, és közben fejét kapkodva igyekezett kitérni a folyton szálló kövek elől. Viselkedése magára vonta a másik ép macska figyelmét is. Fejét felfel -fel kapva nézett felé, bár egyelőre a hús még jobban érdekelte. A szívem a torkomba ugrott. Az már nem tágít Nogótól. Ezt pedig nekem kell lekötnöm. Most kell hozzákezdeni. Nem féltem. Elkapott a kalanda, küzdelem láza. Először mióta partra léptem. Hirtelen felálltam a kőrakás mögül, és nagyot kiáltottam. A macska abba az evést, és tanakodva forgatta a fejét, nogó és köztem, melyiket is válassza. Újra kiáltottam, és dobtam is, a kő éppen csak súrolta a gerincét, de ez is elég volt. Láttam a szemén, méregeti, hogy két vagy három ugrással repülje át a köztünk lévő 7-8 métert, aztán izmai már lökték is felém. Visszaléptem a torlasztól, és a fejem fölé emeltem nogó súlyos bunkóját. A második ugrás felétől a kövek eltakarták előlem. De egy pillanattal később vicsorgó pofája a torlasz tetején bukkant fel kapaszkodó mancsai között. Testem egész erejét az ütésbe adtam, és a nehéz bunkó homlokon találta. Recsegés, robaj, Fájdalomordítás kavargott egy végtelennek tűnő pillanaton át, a torlasz leomlott. Megkapaszkodtam a hasadék falába, és szédelegve kerestem hol a De helyette egy rém rohant felém, a vastagbőrű hullájától. Tetőtől talpig vér borította, csak a szeme fehérje és fogai világította ijesztően. Hátraugrottam, és lábammal feléje taszítottam azt a pár sziklát, ami a hasadék aljában maradt. A gurulókövek csak addig tartották fel, míg a bunkót újra felemeltem, teste már a levegőben úszott, amikor lesújtottam. Az ütés erejétől térdre estem, és tudtam, hogy elvesztettem a csatát. Nem tudok elég hamar tarpra állni, ha rámugrik, és maga alá teper. Hiába volt minden terv, ez a csupa vér harmadik rosszkor bújt elő a vastagbőrű bordái közül. Lehajtott fejjel vártam a gyilkos csapást, helyette azonban Nogó az zengett végig a szakadékon. – Megöltük! Megöltük! – Mit ordít? – szédelegve talpra álltam. Alig karhosznyira tőlem ott vonaglott a harmadik. Bal szemébe beletört a bunkó egyik kőszilánkja, azt tépdeste karmaival leszagatva fejéről a bőrt a húst. – Megöltük! – bömbölte Nogó. – Nagy vadászok vagyunk! – korainak tartottam örömét, mert fogalmam sem volt, hogy hol van az a macska, amelyik őt támadta. Újra megragadtam a bunkót, bár éreztem, nincs erőm még egyszer felemelni, és végignéztem a szakadékon. A bűrű mellett csak a két nyomorék falta a húst. Nogó a szakadék alján táncolt karjaival hadonászva. Hol van az, amelyik téged támadott? Kiáltottam. Elfutott! Elfutott! Megijedt Nogó erejétől! Elfutott, mert gyáva, bűzös, gyenge sakál. Tudtam, ha egyszer rákezdi, nincs vége az öndicséretnek és az ellenfél gyalázásának. Hagyd már abba! meg, hogy jutott le innen? A hasadék szájában kereszde fordulva vergődött a félig megvakított véres macska. Minden támadó kedv kiszállt belőle, csak a kőtüskét cibált a kétségbe esettem. Mégsem gondolhattam arra, hogy egyszerűen keresztül lépek rajta. Nogó olyan nyugodtan kacsázott felé, mintha egyedül vonnánk a szakadékban. A hasadékom aláért, ahol csak derékig láttam, és valamibe belerúgott. Ott itt van, amelyik először rádugrott. Agyon nyomták a kövek. A sánta a dög mellett úgy látszik megelégelte Nogó zajongását, hörrendbe emelkedett fel, támadni készült. Vigyázz, Nogó! Nogó megperdült, felkapott egy félmázás követ, és a feléje kúszó vadmacska pofájába vágta. Az állat elugrott, de későn, a hátsó lába után most már az egyik első is töröttem fityeket, miközben a fájdalomtól ordítva visszavonult. A másik meg sem moccant, csak világító sárga szemével kísérte ogó minden mozdulatát. A lapos fejű új küvet emelt dobásra, aztán leengedte, és felén fordult. – Gyere le! Kezdtem dübbe jönni. – Nem látod, hogy ettől nem tudok? – mutattam az élő akadályt. Nogó felkapaszkodott a kövek közé, és minden ceremónia nélkül megragadta a vadállat hosszú farkát. Megrántotta, majd ügyesen félreugrott a kalimpálva lezuhanó macska karmai elől. Hüledezve bámultam. Ha évtizedekig élünk együtt, akkor sem fogom tudni megérteni. Egy órája még elvesztette a fejét, most pedig olyan vakmerő, amire én soha nem leszek képes. A félelem érzésénél ezerte rosszabb a félelem tudata, és ez az, amitől a magamfajta civilizáción nevelte ember nem tud megszabadulni. Lemásztam a hasadékból, és amilyen gyorsan csak lehetett, elhagytuk a szakadékot. Nogó ugyan szeretett volna egy darab ingyen húst kimetszeni a vastagbőrű combjából, de nem engedtem. Bár a két nyomorék macska fújva a dühtől, de tisztelet tisztelettudóan hátrált, amikor Nogó zsákmányuk felé közeledett, Nekem elegem volt a harcból, a kockázatból. Még alkonyat előtt messze akartam jutni a szakadéktól. A vérszag nyilván más ragadozókat is ide csalogat, és hogy ez a fátlan, csupasz sziklavidék nem nyújt lépte nyomon kényelmes éjszakai nyughelyet, az előbb már bebizonyosodott. bizonyosodott. Nogó vonakodott, de engedelmeskedett. Tekintélyem nagyot nőtt a két macskával történtek miatt, pedig ma sem tudom, hogyan volt bennem annyi erő és gyorsaság. Azóta sem láttam ezt a földi hasonlatot keresve párduc fajtát. Igaz, nem is kerestem vele a találkozást. Nogó Kissé elszámította magát, mikor azt mondta, hogy másnap már lefelé megyünk. A következő nap délutánjáig bolyongtunk a meredek, vízmosások, zsákutcában végződő szakadékok, ingatak, kőrengetegek között, míg a gerinc lábához értünk, és akkor már nem láttuk tanácsosnak felkapaszkodni. Egyikünknek sem volt kedve ahhoz, hogy valahol a meredek oldalban boruljon ránk az éjszaka, vagy hogy sötétben ereszkedjünk le a nogó szerint még ennél is nyaktörőbb túloldalon. Kis tengerszemre bukkantunk a kősivatag egyik elrejtett katlanyában, amelyet három felől függőleges falak, szemköz pedig a gerinc sziklás lejtője fogott közre. Partján csodálatosképpen haragos zöld növényzet keskeny sávja virult, ahonnan közelettünkre hófehér vízimadarak emelkedtek a magasba. Tojást és fiókákat is találtunk a felkutatott fészkekben, aminek nagyon megörültünk a négy napos kaktusz evés után. A köveken nem maradt nyom, de a sár, sásba taposott ösvények elárulták, hogy sok vad jár inni ehhez a csendes kis tóhoz. Nyugodtan telt el az éjszakánk. Dideregve ébredtünk hajnalban, magasan voltunk, és nem volt növénytakaró, ami enyhítette volna a hőmérséklet ingadozását. A tengerszemet és a katlant sűrű köd borította, csak akkor kezdett lassan oszlani, amikor már magasan fent jártunk a gerinc oldalában. Hosszú, nehéz kapaszkodás volt, a felkelő nap először csak kellemesen melegített, majd sugarai egyre tűzőbb erővel perzselték a hátunkat. A meredek oszlopos bazalt szírteken minden lépést alaposan meg kellett fontolni, ha nem akartuk, hogy egyetlen hosszú, halálos eséssel egyenesen a kis tó hullámaiba zuhanjunk vissza. Majdnem dél lett, mire elértük a gerinc keskeny élét, és megpihentünk. Addig egyszer sem néztem vissza, figyelmemet lekötötte a mindig soron következő lépés, az új akadályok leküzdése. Pazar körképtárult elénk, párját nehezen találnám meg oda-haza a földön. Hátunk mögött, keleten, amerről jöttünk, egészen a szemhatárig, az egyre alacsonyabb dombhátak, erdővel, bozóttal, fehér mézkőszírtekkel, fölöttünk, mint hegylánc húzódott a tengerről jövő monszum keletkező felhőfrontja. A dombok világos és sötétebb zöldje... A szikrázó fehér sziklák tarka tömege beleveszett a távoli esőfüggönyök szürke és fekete mélységébe, és mindezt a havagy hegycsúcsokat mintázó fehér felhőkoszorú fogta össze a vakító kék égbolt alatt. Amikor megfordultam, hogy az eddig megtett út után jövendő életem szinterét ismerjem meg innét a magasból, még az előbbinél is lenyűgözőbb látványban györnyörködhettem. A gerinc, ahol álltunk, alacsony, távoli nyúlványa volt annak a tőlünk délnyugatra emelkedő hegyrendszernek, amelynek nagyságát az első pillanatban nem is tudtam teljes valóságában felfogni. Más volt, mint a mi földi hegyláncaink, mint az Andok vagy a Himalája hatalmas, de mégis valamilyen megsejthető, felismerhető rendszere. Sugaras karjai, melyek egyenként is a hegység nevet érdemelték ki, Magasságuk 4-5000 méter között járhatott, egy központi tömbbe futottak össze. Ennek magasságát és főleg roppant tömegét, kiterjedését felbecsülni sem mertem onnan, ahol én álltam, úgy tűnt, hogy még egyszer olyan magas, mint a belőle kiinduló hegységek. Teljes egészében hó és jég borította. A felhők vastag paplana a derekáig sem ért fel ennek az óriásnak és mint félelmetes látomás lebegtek a jeges csúcsok százai az egyenlítői napforró sugarai alatt. Gami, a hegyek fehér atya, mondta Nogu. rajta laknak a szellemek, jók is, de rosszak is, ezért soha nem menni arra. Nogó földjéről, mutatott éjszak felé, csak ritkán látni, mert felhő mindig eltakarja. Sajgó szívvel néztem a csodálatos hegységet. Elgondoltam a sok-sok év kutató munkájának minden izgalmas szépségét, míg ezt a hegyrendszer feltárná előttem titkait, ha geológus volnék földi kutató és nem a laposfejűek népének reménybeli jövendő tagja. Az egész bolygó kialakulásának képes könyve itt fekszik előttem. A földitől eltérő pompás ásványok, szívetdobogtató dobogtató rétegtani problémák nehéz, de megfejthető rejtvényei. És én kőkorszakbeli életet megyek élni, annak az ismeretlen medencének bozótos sűrűségeibe, amelyre nogó tekingetet egyre izgatottabban. Órákig el tudtam volna még vizsgálódni, szememmel méregetve a hegyvonulatok formáit, melyek eltérő alakzatai más és más kőzetekről árulkodtak, de nem maradhattunk tovább. Ha itt ér az a fenyegető felhősor, ami a tenger felől közeledett, elbúcsúzhatunk a további vadászatoktól. A vihar porszemként sodor magával bennünket a szakadékokba, melyek ezen az oldalon még ijesztőbbek voltak, mint amerről felkapaszkodtunk. Hiába igyekeztünk, lefelé kétségbejtően lassan halad az ember az ilyen veszélyes lejtőn, a felénél voltunk még csupán, amikor fejünk felett megdördült az ég, és nyakunkon volt a szokásos napi felhőszakadás. A sűrű esőben az orvunkig sem láttunk, és szó sem lehetett arról, hogy tovább haladjunk, ezért úgy, ahogy esőmentes helyre igyekeztünk húzódni a kőszálak között. Végül sikerült összebújnunk egy akkora beugróban, amekkora a gyerekeknek is szűk lett volna. A villámok egyre másra csapkodtak körülöttünk, a kiugró gerinc, mint természetes villámhárító vonzotta őket. Két órába is beletelt, míg a vihar elvonult, és utána még jó darabig nem indulhattunk tovább a hegyoldalon alázuhógó alkalmi vízesések miatt. Aztán a nap újra ragyogóan sütött, és a szikláról sziklára porzó számtalan apró vízsugár ezerszínű opálos fátyolba burkolta a hegyoldalt. Messze a távolodó felhők fölött még egyszer megpillanthattam a hegyek fehér atyának szikrázó tömbjét, aztán a felszálló pára elhomályosította a messzeséget. A felhőszakadás mégsem volt haszon nélkül. Mikor három órás keserves bugdácsolás után végre leértünk a hegyoldalról, tövében a sűrű bozót szélén nagyszarvú kőszáli kecskeféle tetemére bukkantunk. A víz kövek félig eltemették, de még érzett rajta az elillant élet melege. Nyilván a vihar sodorta le a gerinc valamelyik kiugró pereméről. Aznap még nem ettünk, így nagy időnyereséget jelentett, hogy nem kellett zsákmányt felhajtanunk. Bár vadban nem volt hiány. A lábunknál kezdődő völgyek éghajlatát már nagyrészt a hegyóriás kimeríthetetlen víztartalékai határozták meg. Ez a vidék mindig kapott annyi nedvességet, hogy növényzete zöld maradhasson. paradicsom volt, bivajok, antilopfélék ezres csordái legeltek a hegyoldalakon, és hogy a horda mégis a hegységtől távolabb eső, szárazabb, szegényesebb tájakon vadászott, annak oka a ragadozók sokasága volt. Azon a vidéken, ahol ráakadtam Nogóra, mindössze háromszor láttam nagy sörényest, és napok teltek úgy, hogy hangját sem hallottuk ennek a félelmetes ragadozónak. Itt egyedül a lábunk alatti kis völgyben és a szemközti domboldalban, ami légvonalban nem esett messzebb egy kilométernél, első pillantásra négy sárga bundát láttam megvillanni. Ordítás reszkettette a levegőt, s nyomban hat-hét helyről hangzott rá a válasz. Úgy éreztem, egyenesen belesétálunk a nagy sörényesek torkába, akik, mintha csak a mi fogadtatásunkra gyűltek volna össze. Nogó kicnylően legyintett. Itt nem kell félni tőlük. Mindig tele a hasuk, sok a bivaj, az antilop. Csak ha megzavarod, vagy ha közelről meglát, akkor támad rád. Lehet, hogy igaza volt, mégis megértettem a Hordát, hogy nem erre felé vadászik. Mert bár biztos, hogy a nagy sörényesek ilyen vadbőség mellett nem fognak a fákon és a földön egyaránt gyorsan és óvatosan mozgó lapos fejűekkel bajlódni, nem lehet ott élni, ahol minden négyzetkilométernyi területen fél tucat nagy sörényes lesi a zsákmányt, bömböl, alszik, verekszik, vagy süteti az oldalát a nappal. Egy fa alá húztuk a kecskét, és tüzünket úgy raktuk, hogy egy ugrással elérjük az alácsüngő ágakat. Mindig csak arra megyünk, intett vacsora sütés közben Nogó Északnyugat nyugat felé, amere a völgyek szája nézett a laposodó hegyhátak között. Mindig csak arra, és megtaláljuk Nogó népét. Az ezután következő napokra zavarosan emlékszem. A monszun új erőre kapott, a felhők ismét rohamra indultak a tenger felől, a dombok vastag ködbe takaróztak. Minden nedves volt, csöpögött, a pára ijesztő rémekké varázsolta a fák és bokrok ágait, és nekem úgy tűnt, hogy mindegyik mögött egy-egy nagy sörényes lapul. Ordításuk közelről kísért bennünket éjjel nappal, szétszórva vándorlásunk során keservesen összekapadt biztonság érzetemet. Ugyanolyan reszkettő félelemtől tehetetlen ember lettem újra, mint magányos bolyongásaim legnyomorultabb napjaiban. Nogó a vele született tájékozódó képességével zsinóregyenesen vezetett a számomra áttekinthetetlen párás bozótban. Két nap telt el így, vagy talán három. A nappalt megint csak a világosság erősödése és csökkenése jelezte. A nagy sörényesek bömbölése már ritkábban hangzott. Ezzel párhuzamosan viszont Nogó viselkedése vált egyre különösebbé. Sűrűn megállt és magasra emelt fejjel percekig szimatolt. Izgatott, morgó, szűkölő hangokat hallatott, és kevesebbet beszélt velem. Néha váratlanul megfordult, mintha vissza akarna rohanni arra, ahonnan jöttünk, és olyan érthetetlen kerülőket, vargabetüket csinált, hogy még én is észrevettem. Valami bántotta, félt, aggódott valamitől, és ugyanakkor úgy éreztem az, hogy röviden sen újra a népe között lehet, Lazított valamit a mi összetartozásunkon, egyenként pattantak el a kettőnket egymáshoz fűző szálak. Ha marad rá idő, biztosan előveszem, megkísérlem tisztázni kettőnk dolgát, de az egyhangú csökönyösséggel szakadó eső függőnye alatt egyszerre követhetetlen gyorsasággal kezdtek peregni az események. Az előttem haladó nogó megint felkapta a fejét, de a szokásos hosszú szaglálódás helyett csak egyet szippantott, és már is derékszögben balra, a bozót barohant. Lihegve törtettem utána a szemközcsapódó ágak között, mert cseppen sem törődött azzal, hogy a nyobában tudok-e maradni. Egy perc múlva aztán olyan váratlanul torpant meg, hogy a hátának ütöttem. Csönd, morokta halkan, ingerülten, és fölemelte a bunkóját. Széles levelű faóriás koronája alatt álltunk, ahol a földet nem érhette az aláhulló eső. A törzs mellett széttaposott tűzhamuja fehér lett. Körülötte mindenfelé szétdobált, megpörkölődött csontok. A hamurakás közepén lerágott véres fej vigyorgott üres szemgödrökkel. A koponyatetőt hatalmas ütés hasította ketté, majdnem egyenlő részre. Nogó vadul felhorkant, és magyarázat nélkül a bozótba ugrott. Most nem szakadt vége olyan hamar a rohanásnak. Futott, mintha az élete függne tőle. Időként megvártam, amíg beérem, de pihenés helyet dühösen rángatott magával. – Gyere, fussunk, megölnek! Ennél többet nem tudtam kihúzni belőle. Futottam hát csúszkával sárban, fölfelé egy sűrű a benőtt domboldalon. A tetejére érve, Nogó, anélkül, hogy körbepillantott volna, pedig ezt máskor mindig megtette, nyaktörő iramban lódult a lejtőnek. Igyekeztem, de hiába, elmaradtam tőle. Eltűnt a szemem elől. Csak a csörtetése zajából következtethettem, merre jár. Aztán egy pillanatra az is megszűnt. Hiába füleltem, majd az esőcseppek halk egyenletes suhogását pokoli hangzavarzak szakította szét. Áááááá! Tört fel a rémületes ordítás, nehéz ütések zuhantak, hörgésbe fulladó jajgatás, a bozót recsegett, mintha megvadult bivajok tipornák, majd megint ordítás, csonttörő ütések hangja, és végül csend, süket csend. A bozót némán fülelte, lesz -e még folytatása a rövid, de annál szörnyűbb lármájú drámának. Gregor, hol vagy? Gyere! Nogó hangja reket volt, annyira torsz, hogy alig értettem. A lejtő végén találtam Nogóra a bokrok között, bunkójára dőlve. vállát után lejtve tartotta ömlött belőle a vér. Előtte a sárba taposott cserében két szőrös test feküdt bezúzott koponyával. Egy pillantás elég volt, hogy lássam, Nogó saját fajtája beli ellenfeleket győzött le, és ettől teljesen megzavarodtam. Azért tett meg velem együtt ilyen hosszú utat a parti fensík aránylag békés vidékéről, hogy az elsőként útjába kerülő két hordatársát verje. Miért tette ezt? És mi lesz ennek a következménye? Miért futott el, mikor megpillantotta oda a másik völgyben a tűz maradékát a fa alatt? Miért sürgetett, hogy szaladjunk, mert megölnek? És végül most miért nem fut? Menekül? Biztos, hogy a horda ezt nem hagyja bosszulatlanul. A szemközti domboldalról mély dörmögések értek el hozzánk. A bozót itt is, ott is megzörrent, amint a nehéz testek óvatosan igyekezve, hogy minél kisebb zajt üssenek, mozogtak láthatatlanul és Nogó még mindig némán dőlt a bunkójára. Csak hatalmas melkasa hullámzat izgatottan, a szeme járt ide-oda a bozót sűrében. Láttam a nézésén, hogy ő már látja a közeledőket. A sebével nem törődött, és velem sem. Megérintettem a karját, hogy figyeljen rám, de röviden elintézett. Csönd, morogta, maradj mellettem. A horda kibukkant a tisztás túlsó szélén, és láttukra összeverődtek a fogaim. Nogó csak egy volt közülük, és elsősorban Nogó volt, barát és társ, nem ősember. Laza félkörben jöttek, a dörmögés abba maradt, némán, hang nélkül, ütésre emelt szörnyű bunkóikkal. Akkora példány, mint Nogó, csak egy volt közöttük, az, amelyik a félkör közepén topogott, egy összehaszott fogatlan vénség oldalán, akinek a bundáját ezüstösre csíkozta a kor, de így is mindegyik elég hatalmas volt ahhoz, hogy egyedül elbánjon velem. Nogó kiáltott valamit feléjük, és a félszáz lapos fejű szájából ugyanaz az érthetetlen szó volt a válasz. A csapat egyre szorosabban fonódott körénk, mozdulataik összevisszasága lassan furcsa, ritmikus csoszogással rendeződött. A bunkók, mint egy parancsszóra billentek jobbra-balra a lapos koponyák fölött. Szemükben a győzelem, a zsákmány biztos birtoklásának mohófénye izzott. Ordítani, menekülni szerettem volna, vagy szétütni közöttük, mielőtt fejemre zuhan a halálos csapás, de izmaimra átragadt nogó mozdulatlansága. Az áldozat szerepét könyörtelen erővel kényszerítette rám a kísérteties szertartás mágiája. Az előre lendülő bunkók már a testünket súrolták, és mert más mozdulatra képtelen voltam, behunytam a szemem. Ha ekkor valóban lebunkóz a horda, igaz, most nem gondolkozhatnék mindezen, de akkor nogó zavart, szürkszavúságból miatt tökéletesen félreértettem az előzményeket. És ez még őrültebbé avatta azt, ami az agyonverés helyett következett. Hazaérésünkkor, hogy fogcsikorokatva ezt a szót használjam, Nogó törzse, mint rendesen, éppen harcban állt az egyik szomszédos törzsel. Ezek a harcok voltak éppen a kannibalizmus jegyében álló vérszomjas hajtóvadászatok voltak mindkét fél részéről, akik egyaránt nagyra becsülték fajtájuk húsát, akár ellenségről, akár saját törzsbeliről volt szó. Uttunk az ellenséges törzs bozótjain vezetett keresztül, Nogó népinek vadászterületéhez, és az a tűzrakás, ami annyira kihozta Nogót a sodrából, az ellenség lakomájának maradéka volt, akik kevéssel érkezésünk előtt fejezték be Nogó egyik hordatársának felfalását. Érthető, hogy Nogó minden erejével azon igyekezett, hogy minél hamarabb kijussunk a valóban életveszélyes zónából. Rohanása közben akaratlanul belebotlott az ellenfél két előőrsébe, akik ügyet sem vetettek a hátúró jövő zajra, amit Nogó csapott, mert Nogó törzsének főcsapatát figyelték a szemközti domboldal bozótjában. Nogó röviden végzett velük, és ezt, anélkül, hogy a verekedés hevében észrevette volna, saját törzsének szeme láttára tette. Nogó és törzse, pontosabban a főnök és a varázsló körül csellengő, gyengébb, alatomosabb laposfejűek és Nogó között, a kapcsolat távolról sem volt ideálisnak mondható, és erre mindkét félnek sok igazságos és igazságtalan oka volt, de ezeket most ne feszegessük. Tény, hogy mint később megtudtam, Nogó találkozásunk előtti távozása törzsétől búcsú nélkül történt, két gyors bunkócsapás után, melyekkel a rektegett hordavezér Kriri két leghűségesebb testőrét küldte rokodil anyához a lapos fejűek túlvilágára. Félelménél idővel a törzsözt való tartozás érzése erősebbnek bizonyult, és Nogó bízva népének feledékenységében mégis hazafelé indult velem. Hogy nem volt azért egészen biztos a dolgában, azt az utolsó napok zavart aggódása mutatta. A két előőrs villámgyors agyonverése Nogó és a magam véletlen szerencséjére megfordította a helyzetet, Nogó győztesként, hősként állhatott törzse elé, akik a friss és nagyra becsült zsákmányért a háborúnak ebben a felemelő pillanatában szemet hunytak a múlt felett. Sőt, nagy lelkűségükben még azt a gyenge, szörtelen lényt is befogadták Nogó kedvéért, a hős dicsősége, ha rövid időre is sokat ér, akit ő barátjának vallott. Amit én az agyonverés előtti haditáncnak véltem, az a győztesnek kiáró ünneplés volt. Utólag sokszor tapasztaltam, hogy a két tánc teljesen egyforma, a szertartásnak csak a legvégén van eltérés. Az áldozatra könyörtelenül lecsapnak a bunkók, míg az ünnepeltet csak jelképesen érintik. Ha néha alaposabban végig gondolok az emberiség történetére, sok hordabeli tapasztalatom már nem is tűnik annyira érthetetlennek. Persze, amit mi civilizációnk iskolapadjaiban tanulunk erről a múltról, hiába igaz, már nem bírhat a valóság elhitető erejével. Ha rangsorolnánk földi életünk eredményeit, mai fejjel éppen ez az, amit a legtöbbre tartok, holott odahaza millió testvérem éli le nyugodt, boldog életét anélkül, hogy ilyesmi valaha is eszébe jutna. De hát ez is emberi vonás. A törzs törvénye szerint csak az a tiéd, amit meg tudsz tartani a magad számára. Sem a törzs tagjai nem tehettek arról, hogy ezt a számukra magától értetődő tényt nekem előbb meg kellett volna magyarázni, sem én, hogy ezt nem tudtam. Mikor a szőrös kezek a várt agyonverés helyett pillanatok alatt letépték rólam azt a kevés holmit is, amit a vagyon meghagyott, még mindig biztosra vettem, hogy ez csak előjáték, de a folytatás értetetlenül késett, sőt, elmaradt. Miután nagyra nőtt hajamba is beletúrtak, és minnyáján érdeklődve megtapogatták szörtelen bőrömet, sokan félreérthetetlen csámcsogás kíséretében, ott hagytak. Többségük a kalandjainkat dicsekedve mesélő nógó no köré sereg lett. Néhányan a bozótot kémlelték, négy lapos fejű pedig a két agyonvert ellenfél csuklóit és bokáját kötözte össze nagy szakértelemmel, majd bunkójukat a végtagok közé dugva válukra emelték és megindultak. Nogó győzelme lakomát jelentett. Ez természetesen egy időre elodázta a harc folytatását. Itt, a két törzs határterületén azonban nem lett volna zavartalan a győzelmi tor, ezért a horda visszafelé indult saját bozótjai felé. Mozdulatlanul álltam, tele rémülettel, undorral, még akkor is, amikor a horda jó részét már újra elnyelte a bozót. Nogónak végre eszébe jutott, hogy én is a világon vagyok, és odajött hozzám. A vála még mindig vérzett, de nem törődött vele. Láthatóan maradéktalanul boldoggá tette a dolgok szerencsés alakulása, amiről nekem akkor még fogalmam sem volt. Széles vigyorgással megfogta a karom, és a többiek után vezetett. Máig sem tudtam kiheverni a hordával való találkozás első fél óráját, és részben ez határozta meg egész köztük töltött életemet, örökös félelmem és rettegésem tőlük. Bár az is igaz, ha másképp találkozunk, számunkra akkor sem lettem volna soha más, mint megtűrt, gyenge mellékszereplő, erőszakos vadéletük kegyetlen színpadán. A bozót összecsapott mögöttünk. haza sok ős történész mit nem adna azért, ha a való életben tanulmányozhatná a korai paleolit ember törzsi életét. Én azért adtam volna sokat, ha nem kell ilyen tanulmányokat folytatnom. De hiszen így is sokat adtam érte, négy évet az életemből, és most újra az önként vállalt száműzetést Nogóval. Kettünk teljes kiszolgáltatottságát ezen a földrészen, melynek ez a része, ahol tutajunk most sodródik, Nogó számára is ismeretlen vidék. Soha nem járt, nem is járhatott erre. Föltettem kettőnk életét egy félig értett magyarázatra. És mi lesz, ha rosszul értettem? Ha csak belemagyaráztam a sima bőrű érthetetlen dadogásába és kusza vonalaiba azt, amit hinni akartam mindenáron.